بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين شكورسندروار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فاللهم الله ماندوار پر توجيثا تميره چه نای کاذن يلسيم اللهن فوچوپلوت چه تنا بن گاروبرت اتی فالندروس Lavdota paqet bekimet të wasalam, e Zotit qofshin mbi Muhamedit aleyhis salatu vesselam, bi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri dit në ditën e fundit të kësaj bote. Mirë se takuami përsëri, edhe sonte si zakonisht në takimet e radhas me emisionin tonë që ka thot fea. Me siguri jeni duke pritur që të vazhdojmë tutje me ciklin e temës së rrecë që kemi filluar më herët të trajtojmë. Çka thotfja për edukatorin. Ku kemi folur për edukatorn me Allahun Azza Jell, edukatorn me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe me siguri tashmë është e përshtatshme që të vazhdojmë tutje me një pikë tjetër të kësaj teme. Mirpafë, po, ende pa filluar emisioni. Filluan të vinin SMS-at dhe pyetjet. Në gjithmonë ne po umbesim disi borç atyre që nuk po kanë mundësi të na të na kontaktojn duke u inkluaduar drejt për vetë në emision. Andaj po preferojmë që janë në thana të tilla, Zoti e din se si kanë mundësitë dhe po na dërgojnë SMS. Qase ne kemi hapur mundësi edhe për SMS. E pastaj shtyrje për ditëve të tjera që ata i kërkojnë për pyetjet që i kanë bër, padyshim se po në siel nga një një pozit të palakëmushme, disi po endimit e në bërshin dhe e tyre, nga se shumicin, ma djetë, tërkon, po në marrin inkuadrimit me telefonata. Pra ndaj, nuk prish pun që ko pas kohë, të shkëputim nga rrjedha e zakonshme e emisionit, me cikl të ri, apo me tem të rejë e kështu më radhë, që hapsiren e rezervuar për ligjerim, tua dhurojmë shikhuesve tanë, të cilët kanë preferuar që të na kontaktojnë për mes parosive, mesajëve të ndryshme. Andaj, unë para veti kam një vargë pytjesh këto që kanë arë për mes SMS-it dhe do të filloj që në këtë piesë të flasë lidhje me këto probleme që të i kam përmend e pasaj si zakonisht, pas asaj shkputjes tashme të njorë për juve, Me lene allot atë gjellë do të vazhdoj më tutje edhe me pjesën e dy të emisionit me inkuadrimet e juoja. Filimesht, ajo, e se mesi që le erdhë me heret, thotë kështu, a është haram që nuk pëmund të mësoj Kur'an? Filimesht, është pyte shë disi e përgjithshme, nuk pëmund të mësoj Kur'an. A nuk pëmund është, Po shkak se po di vështir gjuhë arabë shkronjat ajetet po tentanti po po mundohush e po diën vështir apo nuk po ke ku për shkak të angazhimeve të shumta. Sidoqoftë, mësimi i Kuranit është obligativ të mësohet për anj sona duhet për adhurimet obligative. Andaj adhurimi i vetëm ku obligohem me të lexojmë të Kur'an-it është namozu. Dhe sa e përkat namazdat, surja Fatiha është ajo kryesuria që na duhet atje. Dhe një surë e shkurtër për të vazhduar më tutje pas Fatihas. Kë duhet ta mësojmë? Ne duhet të insistojmë ne këmgulim në mësimin përmesh të kësaj pjese të Kur'anit. Pjesa e mbetur pastaj, në çështë nuk kemi muzikë të mësojmë. Spaku duhet ko pas ku e tentojmë që nga një suret të shkurtër, si kur si janë dhjetë kaptinet e fundit të Kuranit, nga elëm të rekejfe, dhe dhe kul audu berabin nasë, s'paku të tentojmë që mos t'jemi, mos t'jemi disi shumë, shumë të varëfër në mësimin përmensht të Kuranit. Nuk po themë se ta shdush me mësumë menjere mas njove, jo, mësajat që është obligative, si kur si e përmenda, e pas taj mundohu, ku Ko pas koj kuri pak më lir jem pushim e, e në kinë ndonjë angazhim të caktuar e ku e di çfarë tentoj të, përpjeku me len Allahu xhelalu veala Allahu të ndihmon Allahu xhelalu veala thot wa laqad yassarnal quran li dhikri fa hal min mudhakkir ne e kemi lësuar Kur'anin për përmendje për lexim për ta zënë përmesh e ka lësuar Allahu xhelalu veala prandaj shikoj si Allah na josh fa hal min mudhakkir aqaku i përgjithë i kësaj thirrje A ka kush e kërkan këtë kuran, këtë djetë të ti, a ka kush që përpjekit për të zëmë për mendështë? Pasë që e kam lecuar, thë të zotë, unë e kam lecuar. Andaj, dojë që të kemi i kujdes, dojë që të kemi i kujdes, të mundohemi, a të se kemi mundësi, pa të mbërën e mundësive, mës ta lejmë anëshë kuranën. Mirë pa, në qovë se nuk kemi mundësi që t'i kushtojmë një vëmendje të posaqme të zëmë atërë nuk duhet që tjetë e njëjta gjë edhe me lezimin e ti. Mirë në kuptaj nuk, si nuk e mundë si me mësu përmash, nuk e kuptaj pëse nuk mundës me lezuh. Ndhe i lezuh e Kuranin, ndë gjë Kuran, ndë një ajat të ti, mundoh me mediturë, të ti, letë ndikojnë në zamërën të ndë, e kështë më radhë që gjithë mund të jemi në lidhe me libinë e Allahut Azza Ujel. Thëtë, Ho gjënëruar, unë fali 5 vakët të namazë. Po pasi ditën jam të kudisë për një filë, e për fali kaza parejatësisë. E atin e fali me ku? Allahu gjëllëwala thot, inë në salate, kanët anë ilmuëmini në kitaben me u kuta. Namazë është obligativë për besimtarët në kohën e vetë. Të nuk mundu në me shtu i namazën masë kohës dhe me fali për shambullë parejatësisë, masë atin nuk banë, nuk banë. Namozi duhet me foni në koren atë. Asë këtu Allahu xhelleu ala na ka na ka obliguar. Frog ti që po të ndodh me kujdes për nipin, pata që në kusht arsye. Dikur mund të thotë po pa, nipi pastaj lëvizë këtu me radh. Po ti anë kundond që edhe për arsye tjera më u shkput nga nipi për shemb. A dime apo forbet? Shof se është shumë tash nuk po di çfarë mushi kanë nipi. Evon baje ndur dhe faluhumedi sallallahu alaihi wasallam një nga mbështetët e tij i ka bajtur në dur dhersa është fal kur ka shkund ruku e rukuje, ka shku para këmbëve pastaj lëshëm është ndin ruku e ka shku në sejdë kur është gjin këmb ka filluar të çajta e ka ka përsëri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nënë është kjo kur në një koçfar të bën do të thon dashmë i mos mi, mi në xhamim i mot në gryk ses li pënëve ja kështu më bë mir po Kur skiç farta bash 7 tur verse 84, ma jën, ma jën kra, ose jepeni leudra ofertë. Ose falu më një dhomë për shembull dhe mbylli derën. Letit emren e dhomës, nuk ka çfarë të bëjmë me asaj dhomë. Do të them, mundohu që të japësh mundin maksimal, po namaz ndonëfall kur nuk ka arsye. Pse ka që sepoku dis po nipin e lën këtej namaz di lënë fal parazi, jo kënd kënu ka rregull. Kjo nuk guzon më ndonë ndaj duhet që të kemi kujtës në këtërtim, që të bëjmë një lezjitë në këtërtim, dhe e, mos të përsitim më këtë gabim që jemi duke e barë. Thotë, kam dy pjytje, janë dy pjytje për ëndrat, ka pa po ndër duke është ku meke, dhe ka pa po ndër duke vënumë bëlesë. Unë u kam thëndi sëherë, se sa, nuk, jo që nuk mirëm, po nuk di me komentu ëndra, nuk di me komentu, ndrët e mi, asë nimi komentu. Jo të di kuj të tërë. Nuk di. Nga se komentimi ndrëve, kërkoj një farloj aftësie të posaqme, një farloj uh, dëshifrimi, të posaqme, nga se ndrët janë sikur se shifrat. A taj unë nuk di këtë apaj. Me keqarë dhe them, po nuk mund të japi për një këtë pytje. E... Uh, ka dy sapytje kanë ardhur të njëjta, ngjajshme. Nuk kanë formulimin e njëjtë, kanë dallime, mirëpër ka një të njëjtin problem, të njëjtën brig, mos falja namazit në ku. A folën për këtë më herët? Na duhet të kujdesemi. Allahu xhalle wala thot në Kur'an, "Waylun lil musallin alladhina hum an salati msahun." Mirë për ata që falën. Mirë për ata që falën që është mjërë për të që falen. Po për ata që jenë të pak ku i deshëm dhej namazit të tyre. Ibn Abasi, radiallahu ta'ala anë, kur e ka këmëndu këtë jetë, se kënd e kërcën Allahu me këtë mjerim, me këtë denim, këshën këta njërë? Ka thënë ibn Abasi, të sërët, e le namazin dhejë sa delku e ti. E pasaj kur ilku e ti, e falin ndikur. Parëmënda, Allahu gjellë u ala, i ka kërsnuar me mjerim, me denim të dhimshmë, ata që falen, ata falen, ata namazë nuk e lojnë, ata falen, mirë po nuk kujdesim për kohë të namazë dhe. E qëfar u e mërmenja, qëfar denim mund kene ata që nuk falen, fare, asën kohë, asën jasht kohë. Në dhemi të kujdesim. Diso erë kemë për menë, olloj, namazë dhe është shumë i rëndësishmë. Namazë dhe që... Aja është obligativë, është e vërt Kam friksë kur po themi obligativ disi, njerëzit spe kuptojnë shumë seriozisht. Allahu jalla wala tekber barç obligim, kemë të marrëm përgjësi nesër me të pytë, a je falas e fal? Ti më skuq dash. Ne nuk duhet të më fal namaz vetë shkelesh kë. Allahu akbar, shko rukun, nuk di çka ka thon, uh, hajtë se ka vakt fala më unë, jo valla. Jo vllai nderuar, a as ti më të nderuar. Timet të, të kujdesëm përpëk namaz. Se të hinkua, se të hinkua, falë namazën, insista, mu falë me gjema në gjemi, po jenë largë në themi në punë, s'ki mundë si, për asunet saktuar, falu, falu kuto që tjerë, falu në shtëpe, falu në punë, mas e lë namazën, e feçarisht graqën të shpia, së nuk janë marartë punës, ka njerë ndodhë, subhanë Allah, në dëgjëm që një grua, për shkak se valla, isha duke pastruhe, hajtë e kitë, pun, hajt e kitë pun, namazin. Namazin punë, hajtë nuk ljetë për gjela, feke gjelën, zjetë më të më voni në shala, sëmërish punë, dërët 5 minutët, a dhe më të zirja, jo, a dhe shëtë duke pritë pasurin dhe së të bëjete, u pata fikse, po djegët e kësumera dhe pas, namazi, jo, edhe gjelën, nale, edhe, edhe punë, ndalaj, edhe, edhe, edhe, që ka të qëftetër, të ndali, ka ikua namazët, Allah ha këpër, Në armëdësim ka çeni i angazhuar me punën e shtëpisë së tij. Ka borat, ka borat. Por pra ai she thot, po sa e kanë dëgjuar e zonin, po sa e kanë dëgjuar, ka braktisë çdo gjë. Te ka thon xhami. A duhet timë të kujdesem çe në mazë të fali me ku dhe mos ta braktisim namazin. Timë të, të kujdesem për kohën. Gjojm, ju vetëm, gjë vetëm të mos ta braktisim fohljen. Por edhe timë të, të, të kujdesem për kohën, për kohën. A do të lekë ka lënë çdo ku ku Gjithmonë e kalon kohën e vet, nuk nuk është tash ne ta kuptojmë se unë po fal, elhamdullillah tash edhe edhe unë unë po kujdese për namaz, të më kujdese për vakte, për të no smui, për të më kujdes. Jo smush, duash. Kujdeso për namazin, e kujdesu për koncentrimin e namaz, e kujdesu për pastërtinë e namaz, e kujdesu për kohën e namaz, gjithë ato kujdes. Sa bund smu kujdes? Kjo është obligimi jonë. thëtë jem din nga Prizreni, desha të pjes hoqën ndërruar pas që jem fejuar, desha të martohem në mes dy bajramave. Por disa me thonë që nuk bënë në mes dy bajramave, sepse ko ka kësë si pasisë a gjelarve. Uh, Filimesh, në gjithë jena mes dy bajramave. Në gjithë më në mes dy bajramave. Kur kalen Ramazani, apo, dhe resë të dvije, e... Uh, kër ban bajrami, në jena me zhuj bërëmëve. Po kër kalonë kër ban bajrami, dërësëzirë e Ramazani, në apet në me zhuj bërëmëve. Êshtë nëse e këshurëm kështu halë-halë, kër i benjën më mërëtu, kër? E kër është, kër është besutnik, kër së ka bazënë fej. Mohamedi së asëmë e ka mërëtu, a ishën e muaj në shëwalë. Muaj në shëwalë është muaj i parë masë Ram Nëj martohet më zdi barama, martohet kur dhe që ti ka punë. Nuk përish punë, s'kati që ka të keqe këtu. A banë me për tri emën e dhe vdekurit. Së përish punë, nësë është emën i bukur, është emën i mirë, nuk përish punë, apëton. Ashtë e vërtet se kush e thët dhe të herësurën i khlas, Allahu i endërton një palat në gjennet. Po e vërtet është, Mohamedi Sarsom ka thonë, ان قرأ سورة الاخلاص عشره مرات في اليوم بن الله له كسرن في الجنه كوش اكندون 10 هر سورن الاخلاص جاديتس ياندرتن اللهو ني بالات الجنه كوش ادي صحيح انداي كوش اكندون سورن الاخلاص اللهو ياندرتن لسبيج جنات اللهو ان ادوزم شت اندرتن كسو بالات الجنه مير بو të bëjmë pa këtë mund, sëpërishë po unë është shumë shkurt, dhe të herë me këtë nuk kull, hëllë ahatë për neve nuk ka ndonjë një problemat në një nga rkesë, nuk da mërë kohë, ndaj nuk është mirë që, na i kjo shanse mirë, dhe kjo mundësi për të fitu shumë. Thëtë, të lutë të mojgjë më të rega, si të mëndu mirë për Allahën, Mendimi mirë për Allahun është obligativ. Është obligativ. Andaj nëse nuk mendon në mirë për Allahun, bënë gjuna shumë të madh. Shumë më kat madh bën nëse ne nuk mendojmë mirë për Allahun. Ti duhet të në di, nëse me donë të mendosh mirë për Allahun, duhet mejoft Allahun azh. Sepse Allahu nuk e njeh, nuk mund të me pas mendim mirë zakonisht. Ti mund të kesh përgjithsisht po, shejtani shumë lehtë mund ta trondit kët mendim mirë që ti e ke për Allahun azh. Andaj të shkila që të nërgjash apër të lezash për emrat e bukur të Allahu të aso gjallë. Kua e një Allah në gjallë e valë. Nga qëvë se një Allah në gjallë e gjallë e gjallë e si el-alim i gjithë dhishmi për shemë pëllohë. Allahu Allah e din gjendjën tonë. Allahu e din halën tonë. Allahu ka mundësi me e përmisu gjendjën tënde. Allahu ashtë i mshirë shumë dhejtije. Andaj e din gjendjën tënde, ka mundësime e ndyshu, poraj po të mshiran, nga se vëpranë në basë të urësisë të ti, dhe drejcisë të ti, dhe mirësisë të ti, dhe bëjarisë të ti, dhe gjitha këto, që i përmendat shumë të tjera, të pengojnë, që të me ndash keqë për zotëm. A ne duhe që të njëjmë, dhe të njëjmë, dhe të njëjmë, dhe të njëjmë, dhe të njëjmë, dhe të shpëtojmë nga, e nga kurthot e shejtanit që na bën që mos kemi mendim mirë për vallë që ndajëlu. Është do qoftë ne, vesh kemi kalu kohën e rdhëruar për këtë pjesë, u munduam që të japim disa përgjigje në disa nga pyetjet që kanë në SMS. Ka mbet edhe disa tjera, por me lejen e Allah xhëlaluha do të mundohemi që t'u azojm hapin dhe me lejen e Allah xhëlaluha të përgjigjemi atë që e ka dërguar shikuesit ton. Shukonë në ruar, ne këtu për e bëmë një shkuput të shkurtur, për të riktyrë pasaj përsëri dhe për të vazhduar me inkuadrimet e juaja telefonatet dhe me pjesën e mbetur të emisionit. Andaj, këtu shkuput e minë ndechin e zotë jështë problemet. përsëri në pjesën e dytë të emisionit ku tashmë fillojmë me inkuadrimet e pyetjeve të juaja ende pa përfunduar pjesa e parë na është lajmuar një shikues dhe prat në lidhje derisa ne të inkuadrojmë andaj ne u rikthyem në pjesën e dytë dhe tash mund ta inkuadrojmë atë që është duke pritet saka ku ordone? Done. Selam alejkum u. Aleikum selam ورحمه الله. Zotë, e shpërnë levë për këtë mundësi që për jepë një shikuzve me bo emisen kontaktusë. Amin, e shionë. Në një zhjithë brengat e njerëzve. E i kam të i pythje, po së podumë një marrë kohë shikuzve, po përgjishë kërës, që se ka mundësi. E para është një afërmë që ka kredi edhe ka punë të shumë keshë. A është haram me i njemu me pagu kredi. Po e dyta për çështën që gjen për shembull në rrugë, si për shembull para ose si diçka, e nuk mundesh me gjet pronarin e saj. Çka duhet të bëj? Po. Pa të diçami për këtë. Po, tetë. E dhe, e tretë është për gratë që falen pashami për shembull. Ka plot e dhe aprishet adesi që është që është pashamin, është të detyrushme, dhe më tonë për një femën më bullu, për një femën... Që është gjatë namaz është pashamin, a, pasha a mas namaz dhe në rrugë pashamin? Në rrugë pashamin, kurdel. A kurdel, kurdel, po, po e qa. Ta po. ndes, selam alejkum, zotë i shpëblis. Aminatullam, aminatullam. So e përket të afrme që ka kredi dhe nuk i ka mundësi që të paguan kredin, Pa dushim saj dhe tërët të pëndohet nga kjo mëkat që e ka bërë, por në qësë ne këna mundësi me ndihmu që aj, mës të zhytët edhe më tepër në, në kamat, nga se vënimi i pagimit të kisit mund të shpia të në ngritin e kamatës dhe ta dhe tërët që të pagundi që më tepër. Andaj në qësë e këna mundësi me indihmu, ndihmujmë që aj sa më shpet me la borqin që ndështë ta të kursehet prejshtimit të borqit për të la dhe m Me kusht që kjo nuk kjo nuk e Allahston ata, por sa kushtimisht, çaj përse i futen që në kerdin nga se dinë se jet kjo ka dikush i nëmën. Nëse ka këso indikacione, atëra më ma mirësh mos më ndihmu, që ta lënë vetë të, vet, të paguajn çmimin e gjinoj që ka bër. Por nëse ndihet kjo, e ka bë tash gabim na, su nuk nukum, nukum ta zhbëjmë ata, a e kanë duat, atëra lejohet me ndihmë nuk prish puna. Nëse në gjem diçka në rrug duhet të munduemi të bëjmë përpjekje maksimale që ta gjejmë pronarin asoj që ka. Nëse ajo është me vlerë, tash për 2 euro në rrugë kur kushtlet me rrug, kuj ka në e pan qosë, dhe një kujt kanë rëndë. Po nëse do të ishte më pak më e modë dhe më e konsiderueshme, munduemi që, që, që të kemi gjitë para dyçanit për shemb, mund të bashpunoj me dyçangjin, të themi, që të lajmërohet dikush te ti që ka u diçka lajmëram, unë pastaj ja kthej. Ose pran donjë punë për në shtëpi, mund domun me mundi maksimal për ta gjetur. Për nëse se nuk ekziston mundësia as asije për ta gjet, atëra lejohet me dhon sadaka në emër të atij që i kanë humb. I jap sadaka në emër të atij që i kanë humb, nuk prish punë. Grocë falën për dotin rrug pashami. Ato e kanë, shpeshën tek Allahu xhallah e kanë shpërblimin tek Zoti për namazin që bëjnë, por bartin me vete përgjegjësinë për mos mbajtjen e shamisë. Çfarë bën Allahu mëtonin nuk e di, por e di sigurisht ato bëjnë gjuna. Ato bojn gjuna pse bojn shami e bojn sevap pse fal namaz. Dhe namazi tyra nuk mund të themi se nuk është në rregull. Nuk mund të themi se nuk është i pranuar tek Allah xhe lloa, nuk mund këtë ta kundësojm. <coughs> M'fali, nuk nuk e kemi ne kët kompetencë. S'është kjo kompetencë ju. Ne themi se po namazi kish problem, inshallah, dhe për shami meriton dënimin tek Allah xhe lloa dhe kypërësi. Çfarë bën Allah me tyra nuk e dim. Ka se në qovë se e shedi kushur të zvolua, nuk e prish abdesin. Ka se në qovë se mashli huaj, shediq nga trupi igruas, që nuk lehët shen nga ja, kë nuk është prish abdesin. Ka se kë nuk e prish, prish abdesin, Allah edhe në masë mirë. Kemi telefonat të radhës. Alo, në në rama. Në rama. <coughs> alaikum, alaikum. Alaikum, salam aleykumarillam. Aleykum, salam, marhmutullah. Disha, disha në të që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q A shkot nuk nuk nuk nuk regur dhe më tonje në emnit Alea dhe Elina dhe a mundën dhe shkot me ta shkot me ta shkot me ta shkot me ta emna njënën për i ty në. Më fale Allah, qësht është emni i parë? Alea dhe i dyti Elina. Alea dhe? Elina. Elina. Elina, a, ah, po në regull. Inshallah të mundon me ndonë përgjigje. <tërrr> shkot me. Aleikum, Salam Allah së e përkat emri aleja të thëmë të drejtën nuk po di që farë kuptimi ka nga se nga njerë kur po të transkriptohet emri për hu pat kuptimin që e ka në original të pasë e për pë kemi vështir me lidh sa thuhall me që farë baze ka ndaj mund tjetë alije e ngritur e lart e ndëruar pe Alia mund tjet, të jetë e pastaj duket as duke kar Alia mund të jetë kjo por kështu Alia nuk po di çfarë kuptimi ka nëse Elina Elina ja do kjo është problem nuk kështu gjuhën arabën nuk ka bash kështu si formulimi sa so unë e kuptoj mirë po mund të vjen nga diçka që është arabishtën Lin Alian dhe që është e butë, në çështë e këndshme mund të jetë nga kjo, nuk po e di atë. Nuk po e di. Andaj do të thimë të kujdesim që para se më ndos emra të shikojmë fillimisht pe ku tubime. Pastaj nëse lexojmë emra, do të dhe arabe, dëlimet, dhe jo mund çëngjojmë rabet për të shkruar anglisht. Fjalori i gjuhës angleze dhe fjalori i gjuhës shqipe kanë dallimet më dhaja. Dhe ju gjithmonë transkriptimi është konform originalitetit. Dhe duhet që t'pysim, unë e këm pak shtu, qëfar kuptimi ka, nështë atë e kam bu e aty, e përsim ka qenë i me qenë. Për shambull, në shkujnë mund, mund rënë shumë në emla. Për ndaj, unë me të thëm të drejten, këj është e qëfar pata mundësi të thëmë, mirë po, ma shtepër, ma tëpër, për, nuk po di Allah edhe në mas mire. Kemi telefonat tjetër që për e të, kërdo në e? Alo, në nama. Në nama. Uh, Ndëjsa me buë një pjytje... ...Avdeshin, a e prish duhani? A pij duhan, a e prish avdeshin? Në të kja, Aldes. E qartë? A e prish avdeshin duhani, kur përnë duhan? Po, po, e qartë, e në gjuha në pjytje, tash inshalla t'japin përgjitje. Tash inshalla. A prish abdesin duhani. Duhani prish diqka ma shumë sa abdesi. Andaj nuk duhet shumë që të interesuemi për abdes, për diqka ma tepër. Duhani prish shumë gjirani të në tonë. Nëse piri atë duhanit është endaluar. Dhe për këtë ka shumë argumente. Dikush thotë apo s'është ndaluar. Në dokument që të këtë ta bëjmë në baza tona vetanake. A është apo s'është? Dietatori i Islam kanë kritere të caktuara. Ata përdorin mjete të caktuara që në bazë të tyre dhe përmes tyre ata përcaktojnë sa është një punë e lejuar apo është një punë e ndaluar. Allahu Jelleu Ala çuat në Kur'an thotë kur flas për misionin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alehimul khaba'ith. Këto rregullor që thua bën të lejuar gjërat e mira të këndshme dhe thua ndalojnë ato që janë të dyta dhe të dëmshme. Në cilën bën pjesë duhanin? Është çart ku bën pjesë? Po thjesht Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, ummet nuk ka prin duhan. Ai i thotë merabajin i mirë, ai thotë ësht. haram është. Thot, po harami thotë, harami thotë ndaj na para se me fulsa a është a prishabdesen se prishabdesen po themë që kjo është ndaluar dikush mund të tash për shemb huaj hum ndërsa na prishabdesin unë pe di çka është unë pe pi rregull unë të vë për njën inshallah por e pa të si obligim që të them edhe kët para se të ado përgjigjem ndaj periudon nuk e prishabdeset pa kjo nuk do të thosë është haram se nuk nuk do të thosë është halal Për shembul, në njëri ka abdes, ka abdes, edhe rrugës e, e ka për njëri përfytit. A është halal të kjo? Hara më është me ka për njëri përfytit, prish të abdesi. Por e, e normal, ka për dhe që ka matë malës se me prish abdesin. është të vërtet se abdesi është rujtë, në kësë abdesi ka rregullat veta. Prisht me këtë, rregullot me këtë dhe merë fundë mirë popirët duhanit, nuk e prish abdesin, nuk mund të themi atë që nuk është, nuk e prish abdesin, me përkë nuk do të thëtë se e zbut të qendrët të ti e ndaluar, nuk e zbut, e se duhanit dhe abdesin e në dy gjira, që, se shtapetyn e ka rullën e vetë, dhe ka sërimi dhe ka shpegimin e ka shpegimin vetë, që do qoftë, këj është e e që patë mundësi të japim përgjim për të, presim një telefonat tjetër si duket, Nuk edhi ahej të kus duke prit. Sallamu alaykum. Aleykum, aleykum sallamu rahmatullah. Në dhikër këtër përhojën. Po? Erem nes. Erem nes. Erem nita. Erem neslimu në ayyë. Kus pakaset me nes. Kus aho kus aho musliman? Erem nes. Kus? Erem nes. Er Em, eronis A, eronis, a është e musliman? Po, po, po Po, edhe eronita Eronida, po Eronita, eronita Po, po, po, po e qartë Natër e mirë, sallam alaikum Natër e mirë, alaikum sallam Në falin nga njerë që po detruemi me e ndërgju pytën 2-3-re po përshkak që po dëshim që si timi sa so më korekt dhe sa so më cakt në marrën e pytjes përshkak se në basë të pytjes pasajnë vërët edhe vetë Edhe vetë përgjigja, ndërsa, përshka gani po e të lidhës të dobet, zërre nuk po vje si duhet, po dy të rumë që të kërkojmë përstit e dy të rejde, po është përshat që shikua si ta në mirë komtoni. <coughs> Eronise dhe eronida, edhe kjo është t'i si ku se maherët. Nuk di në një kuptim që mund të japë i tash përgjit për te. I shikoni atje, ku i këne gjitë temënë? Ku i këne gjitë këtë temënë? o edhe e këna gjithë filen libej, qëfarë kuptimi, dhe që e ka atje, e emnin që se ka kuptim të mirë, ka kuptim të mirë, dhe nuk është emër i posa që mi veçan, që me të dalon një muslimant, atëherë, së perishë për më janë gjithë, ka si diko është ka kuptim të mirë, po, edhe emni dragon, ka kuptim të mirë, dragon e emëni mirë është, mirë, po së është emëni veçan për të, një muslimant, ndë në është të emën, ka kuptim mirë, ka kuptim, si kuptim është mirë, nuk bëndesh kuptimi ti me finë, mirë, po është të i kujt. emën i kujtë, djetë është të emën i kujtë në është ajo. Andaj, këtë e në dy kushte, që duhet të kemi parasysh, kur, dëshërëm të angjesëm emërin të fmi e stanë, dhe të tëtë, të jetë emën me kuptim të bukur, dhe të jetë emër që nuk veqohen me te të t masëvonë amin dragan çamul tmer në popull mbo tjetër përveç se serbëve po shamon se malazezëve këta. Nuk e ngjet. Është emri posaçëm për ta, nuk prish punë. Ata e ngjesen këta emër nga ashtu të tjerë. Mir po ta veçojmë këta emër. Osse me dini amin tmer. Në të dua tam çëm. Emri duhet të pësëkëto di kushte. Eronesu nuk e di ç'është emri musliman, nuk e di. Dhe kam përfytyrën që nuk është emri musliman, është emri i huaj. Ka sëksum tinglënd dhe këtu tonë e di. Prandaj, në qovë se kiri ndërmenë që këta dy emnat janë gjithë një një pavetuaj, ose bivetuaj, ose <coughs> vazëve të juaja, mëndaj që duhet me ndru mendimin, me një gjithë një emnat i të të matë bukur. Në qovë se vëq i kanë, atër e të shikujmë, qëfar kuptimi kanë, dhe emnat kujtjën këta. Në qovë se nuk ka problem, asë në të parën, asë në dytën, leja këta emla, për qovë se kanë kupt E të rëzbojmë janë gjitë. Në fbojmë janë gjita, këte emne. Kemi telefonat të rada që pretë. Mirë Rama, kam gjitë mm -hmm. pitje për hoxën. Po? Pitja por ishte uh, aldeut, me gjullëzit për bjallë. Këse gjita, prent e jetoj në Zvishër, prent i kam në Kosovë. Përpora i ka ndimun shumë. Burri ka punu vetë, ju ka ndimun, këse tash punaj edhe onë kuli sa maji undi moli kurrë na të cë dolikum dimu kusata ka nevojë an smut ahë jot një smu ai ka mundi gjem apo jo famë drejtion no po nei no tremer kërkoj ndim në regjis për pyetën e parë a lejo çfarë nuk e ndjova mirë mirë eh der sot ta formuloi një pyetën e parë Shkom tek edyta. e dytë. Ë thot punojm, kemi ndihmuar prend edhe buri vetë, edhe unë prend të mi, dhe tashmë buri thot se nuk ka nevojë më, nuk mund t'i ndihmoj më, kështu mendon se ata kanë nevojë. Thot buri se i kam ndihmuar mjaft prendvet e gruas dhe tashmë nuk mund të vazhdoj më tutje me ndihma. A kam un obligim t'u ndihmoj? Uh, pa dëshim se burri nuk e ka obligim të ndihman prindve tu. Nuk e ka obligim të ndihman prindve tu, në esencë. Po në që se ata ka nevoj, ata obligon të të me ndihman si gjithë njëri u tjetër. E veç arish kur ka të bëjmë medikanë që ka kësë lohej, a fërsije. Që se ata ka nevoj të madhe. Në në tjetër, të pasuria që tefi tanë, është pasuria jotja, rruga është jotja. Dhe lejot që të ndashnë nga rruga jotë, Dha tu dimësh prend vetu nëse burrit nuk do me bashkëpunuar me një katërdit. Thash në rast se ata kanë nevojë, për shembull, të hyrët e tyre mujore janë të pamjaftueshme për të mbuluar nevojat e tyre që i kanë. Ata kanë tyra mujore, por ato tyra mujore nuk mjaftojnë me një buk, nuk mjaftojnë me pagurrimon për shemb, mund të jenë pa rrym. Ja dikush më shpenzu shumë, po rrymë thjesht po qënd ku e dy në ndonjë makinë kështu më radhë. Kan tyra po nuk u mjaftojn për shemb. Përshëndet. Nuk u mjaftojn kan kan kan hazime në ilaçe n kontrollë këtu më radh. Edhe kjo është nevojë. Madje shpesh mund të jetë domosdoshmëri. Pra ti mund të ndash nga rruga jote, ti thua bure, ti më marrni shë me buren t'a bësh. Ti thua që unë nuk po duhet të më ndargu. Ti në që s'do më ndihmu ndima. Allahu të shpërbleft. Ke ndihmu ball nuk ta mohaj. Nuk duhet të zgjrye për shkak se buren nuk do më vazhdu matutë, ti ti s'po ndihmon për ditemë ju. Jo. Ai kanë ndihmuar, nëse kanë ndihmuar duhet të jemi mirnjos. Allahu është pëlqeft. Ti thua shunitën, nëse me t t ja, do me vardë motuçje, Allahu të paguajë, do të dosh baraqet. Nuk dën Allahu të shpërfërt për të kaluar në që kanë ndihmuar. Mir po më lejon mua, që unë nga rruga ime që e kam, nga thyrat e mia që unë i kam, të ndajm për shkak nga një shumë i caktuar dhe dua me ndihmë për ndonjësi që i kam punë këq. Kjo nuk ka të çka të të këqë dhe, dhe mendoj se mund të jet një zgjidhë inshallah adekuate dhe përshtatshme, edhe për ty edhe për familjet të tu, Allahu xhalla wala del masmira. Je minë telefona tjetër? Alla? Ora er, na. Ah, a bën hëzjes me PTM-në apo? Po, po të dëjan hëzja ora na. Eh, jam në modalinë e slime-në, dashkam të pyt për Eh, na, më jap desh, mëni ni fold bakte. Po. Për çan do drekën e vëçiniën. E çort, e çort. Assalamu alaikum pra, nalëtën e njërë. Assalamu alaikum. A pa në i falë 2 vakte me një abdes. Pa në i falë 2 vakte, 5 vakte, nëse më shme majt abdesin. Së prish punë. Nuk është kusht që për gjithdo namaz të marim abdes. Në qëvëse kene abdes, nga namazin i kaluar, falim me atë abdes edhe namazin që vjenë, pa ndë një problem nuk prish punë. Ndaj është elejuar që të falim 2 namaz edhe ma teper me një abdes, nuk ka diqka të keqe këtu Kemi telefon te tjetër, urna ne? Çelova ju. Aleikum selam. A dëshmoni për të tjers, për telefonin që ne tashmë dhe në buruin e Osmanit të tak vimë ne, a mund të më jerin telefon? Po, po, është, është. Është. Selam aleikum. Selam. Nëpërmjet programeve të telefonave për shambull, që janë bërë programet të mborohes, të tagvimit, programi i Korani që është në telefon, a lehot me majtë le, në telefon, nga se na me a telefon, mund futimi edhe në vëtësi edhe në vene tjera që nuk është ehishme, në ato vene të kemi ne i Korani, për shambull. Programi është në memorje, është brenda pajsisës, dhe aktivizohet atër kër ne e aktivizojmë për mes programit së aktuar. Përderisa programi është në memorie brenda, nuk është jashtë telefonit. Nuk është në façën e parë të telefonit ndënia e Kuranor. Nuk prish punë. Po prish punë që në façën e parë të telefonit të vendosim ndënia e Kuranor. Pastaj me atë të, të futemi në banjë që nuk bën nga se aty kemi ajetin. Por përderisa ajeti i Kuranorë, takvimi i imburë e muslimon, ja në memorie ne telefonet, do nuk janë të aktivizuara për momentin, janë mbranda, do shfaqen, nuk prish punë. Dhe këtu duhet ta bëhet një vërejtë e caktuar. Do njëherë për shembull si zilet kanë vendosur ë ndonjë ilahi, kanë vendosur për shembull ndonjë ezan e kështu me radhë. Dhe ndodh që për shembull ajet që tekst Allah përmendet, përmendet për, për, për shembull për ndonjë ajet Kur'anore, përmendet la ilaha illa Allah, dhe ndodh që me me të singru telefonin kur është në banjë. Dajt kemi ku das? Ezani nuk është ezan nuk është zile të telefonit, ezan është për me lemru se u i kua namazit, e, nuk është ezanit për me vendos, me më, më ka zhu mu me ezan, kush për më thirë. E Allah, ezanit kër thirë, du të me ditë ku du të me shkun, gjami, ju me kapë telefonit. Përndaj, në qëfë se kemi, zile të telefonit, ezana, ose di që përmban, e mën të Allah, gjellë lë uala, lërgoja, lërgoja. Vëndës zile të normalë, që, Ti është qingraën, së me të lejmurë se dikur është duke Duke të tjirë Allahu e dhe në masë mirë jam të Kemi telefonat të radhës? Salamu alaikum Aleikum, salamu rr. A kështë mujtë më ta bo në pytje? Po urna, po të ndëgjojmë? Qa në kështë mujtë më nafon për për end që që të thimë patke të seshtë me bo kanjere e senet haronet ndrëshme edhepse te nuk i bën asni zhullam edhe krejt i e kryn namazin krejt i bën edhe i nga mprent nërmaj si krejt po ka njer nuk pajtuve me ty edhe me senet qe i bën te pëmina po i raskehes edhe fatke cër shumëher edhe edhe mund më, më të ndrëshku njështë ndrëshme e qartë allah e qartë alaikum sallatullahi alaikum sallatullahi Prendri që bëjnë harame, ne i respektojmë, s'ilën mirë me ta, por nuk mund të pajtojme për harame që i bëjnë. Dhe thotë si pasu e këti mës pajtimi, nga njere mund të vijet dhe të një, nështë të edhe në dërshkim të vijet nga anë e atyune. Qfar të bënë djali i shket në këtë situatë? Në vend që prend të ndarun djalin djali për haramit, që djali thotë babës haram më për rakijatë. Edhe kësë situatë është kemi. A po ndë një haram tjetër që farë dhe qoftaj. I them këti djali dhe asoj vazje dhe ati tjetër atjetë që kanë këso probleme. Bëni sabër. Siloni mirë. Këshilani prindit e juaj me të mirë. Mos ulladni. Mos u bezdisni. Mos u shqetsani. Mundani maksimalisht të jine të qendrushëm. Të dërushëm. Edhe në qoftë sa ta silën keq me juve mos harani. Jam prind e juaj. Edhe në qovësa ta e ngritin zërin bë juve, ju mështë ngritin nga sa ta e më përnë të juaj e juaj në bitë të jure. Edhe në qovësa ta u hakmirën juve për këtë, ju mështë u hakmirën një kur. Edhe në qovësa ta nuk i kërën obligime nda juve që i kanë, ju kërën obligime nda të jure. Në qovësa nuk ju vizitohin, ju vizitohin një ata. Në qovësa nuk ju thrasin, ju thërnjë ata. Andaj, ju kërën obligime të Ose buçëshi. Ose Selomir meta, ç'u është ke mundsi? Mir po. Mos e shqepot raportin me ta për shkak të një harame që është duke bërë. Ka se bi gjithë ai kemi prind, ne kemi obligim që të sillemi mirë me ta. Ne kemi obligim që të kujdesemi për ta. E kemi obligim që të kshillojmë për të mirë, për aq sa kemi mundsi, për aq sa mundemi. Dhe mos u dalemi kurse këshilluari, dhe sëmsuari, dhe sëuzuari për aq sa i pëtrasë na ofron mundësia. Anjëjësh të bëjmë dua për ta. Të lutim Allahun xhalli që Allah më udhëzoj. Allahum më mësu. Ne keman pas shumë të këshija atë na ka mësu më largu petyrë. Ne fal Allahu xhalli wa ala fillimesh. Pastaj prit buton, shumë të këshija ende po mësuj se si janë haram festaresh na si kena bë. Për shkak se pritna kanë në dukë Asht, ata janë sprovë më do një haram caktuar duhet edhe ne tashm të ndihmojmë në mënyrë të ndryshme që ata me praktikën e këtij haram edhe nëse ata refuzojnë edhe nëse ata në ndeshkuen nga njerëz i si pasujtë e këtij mashtrimi ne të bëjmë sabër kjo duhet të çdo një besimtari përballë këtij problemi Allah i dhe më shmire inkuadrojmë edhe telefonatën tjetër të, të radhës ju përshëndes me selam aleikum aleikum salam wa rahmatullah <coughs> Ornola, vetë po çyet e para është unë fal namazën e axis me kohë mirë po ndos të falën në fund do më parë se më amlet e selatën e fal nuk funksionon. Për sa kohë do të shkënd namaz natës falë rreth orës 00:00 nën hanuk bimë teknis po çfarë të falja ti namazin e natës së më selatën. A pranohet që namazin e natës sikon namaz rregull mas lumë të falë. Po qort. Tjetër çyet ja të, të E të vitje e dytë, dhe sa më ju këtë mëjaltë e lejot përshmi të vejtëllë djemë. Dhe me thamë që ku më bëgjua që nuk lejotë djetë me hame mëjaltë. Dhe me thamë që mëjaltë e përshmi të vejtëllë të djemë. A bëjtë që lefëtë. Amin, lazi. Se e përket pyqë që se parë, të të fali atësin me ko, e pas të të fali në mazën e natës në ratë 12, et, e fali vitër dhe bimë flejtë. A ka të keqe diqka këtu, s'ka kur e të keqe. Në mazën e natës mund të falim dhim njura. Të falim e atësin, të falim sunetin, dhe të bim të dem. Qohemi pastaj në pjesën e të rejtë e natës, nëra 4, 4 e gjysë. Dhe falim dyrës atën kohë e sabaut. Kjo është e mrekulushme dhe është e mirë. Por kemi frikë se nuk mund të zgjohemi. Apo na duhet pak mëtej për gjumë që të flejmë, qoftë edhe një orë më shumë atër e falim namazin e natës para se mëra më fletë dhe kjo të tërshin regull. Skadit që ka të këqin këtë dretim. Vetëm mundohu që dëvazhdash e masta lesh dhe brektit namazin e natës. Allah hu të shpërblejt dhe të fërcoft. Ndërsa, faktë që nuk bjenë me fletë e muqu, kjo se prishë këtë përshëm. Ja, te e mirë, te e bën mirë, po arre dhe muqu banë mirë. Nuk kam mundë si mu që muqu, e falë para se mëra më flet dhe bën flan pastaj juosh me fol sabon, nuk ka diçka të keq. Dërzim të dy format janë të liuara, të preferuara dhe inshallah tek Allahu xhellahu te janë të shpërblyera. Sa përkëjt mjalti që u bën ndër fëmijëve absolutisht nuk është e vërtetë, ja se mjalti është ilaç. Allahu xhellahu te përmanse nga baçit e, e bletëve, ngjirr një lëng që është shërues për njerëz. Shifalin nas. Është shërues për njerëz me len Allahu xhellahu te. Andaj pun çuse këç përdorat, nuk përdorot mirë. Ja, po një sasi të madhe ja, kjo mund të dëmton. Qoftë dhe fushnjaj, qoftë dhe fushnjë. Mirë, po duhet më di si më don. Gani diku sot, kjo është ilaç e pastë, po çdo ilaç, çdo çdo bari me e me me më tepru dëmton. Mos më dit më përdor dëmton. A dëshiron ja, të më arshë të informohemi nga ekspert eksolamie se çish kështu pas mund si përshëmë nganjë ndoshta, një lugë të vogël mjalt, ndoshta në një gotë me ujë, me përzij pak miellon me, me pij si ujë të ëmbël me përbajtje të mjaltës, sa është keq? Gjeni ndoshta për të për të haur mëlçudhë, në lëshon ndonjë çaj apo çupsa so, për çdo çoft që të ketë përbajtje mjaltës, sa është keq? Në unë so kom informator, nuk po flas nga këndi. I ndoni ekspertët e mjekësisë larg asoj nuk jam i till, por po flas nga aspekti fetar se nuk ka të ndaluar që të përdoret mjalti për foshnjë, për fëmijë për ti të kështu më rotë. Parizën nuk ka ndalejës fetare ndaj nga këtë kënd po marrë guzim të thëmë se Kje, nuk ka dhe qëka të keqe. Nga që po të është dhe keqe do të është e ndaluar fetarisht Allahu edhe në mësë mire. Inkadrojmë edhe telefonatën të të tërë, urdënëni? Assalamu alikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aleykum, assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah ish për bleft, o gjohë për ilgjeratër. Urnav, lo. Pytja e parë për mjekërën, sa duhet me në shu, dhe a o është parës, dhe po. a o është parës, dhe a o është synetë, a bëgjima, shka o është. Po, e qartë, e qartë. E dhe e dyta, e dyta pytje është, e, e dyta pytje është, e kur falemi, a duhet me në marë sutre, për para neve t'i shka. Po, e qartë. Dhe me në tregu, shka o është sutra. Po, e qartë. Po inshallah, po inshallah. A ka ndonjë problem? Aminati, po inshallah. Soprakëjt mjekës kanë folë disa rën këtë misionin e tërë. Për mjekën domthon nuk ka qëndrim unanim të ulemave të dietarëve, por e, e gëson një formulë mos pa tëmiti të qëndrimës asajse. A është mjekra vetëm e pëlqyer sunet i Muhamedit (sallallahu alajhi wasallam) apo është obligative? Ktu, në këto dy pika çarkullojnë mendimet e dietarëve. Un po le të timë mendoj Se mendimi më i saktë është ai mendim që thot se mi e krasht obligative duhet me lshu. Kuptojmë ndaj. Jo un personalisht pse mua më është tek kështu, por në bazë të argumenteve që i kanë sik dietarët të se mendojnë këtu shumë dietarë eminent duke ftuar nga im imam të mëdhtë të mëdhëve e pasaq këtu më radh mendoj se ky mendim është më i saktë. Por dikush ka mendim se jo nuk ka farz, nuk ka të obligative, është sunnat a e ka përrecin e këti me një paralogje levale, a në nuk e dimë këtë qërësi, por unë përre të mendoj, se mjekra është obligativë për moshën dhe duhet me elë shumë mjekra. Ndërsa sëj përket, kur të falim e pas sutrë. Sutrë është që aj që falet, të ketë një penges në lërësitë një plëmbë, të një, në lërësitë një bryllë, apo, për para veti, që të pengon kalimin e sheitanit me sti dhe mes vendit kuaj bënë sejgjde. Andë njëri falit këtu për shambull, dhe këtu e vendus sutrën, dhe falit për bal. Andë një objekt që e vendus për a vete, në lërësit saktuar, dhe të të kur bënë sejgjde, mësteje dhe sutrës të këtë sa me kalunje dele. Kështu ka në hadith të pegameri sallallahu alai sallam. Kjo është sutrëja. Edhe këtu djetarët kanë një lënë mësbatimi, në pa shumicë dërmuese dietar mendon se, se sutra është sunet. Mirëshme e pa, por nuk është obligative. Do unë gjithmonë ai se sutra nuk është obligative, por është sunet. Nëse qoftë njëri në, në raste të caktuara kur përshak mund të rrezikohet namazi i tij, çikojë të jetë në fushë apo diku që mund të kalon në dikush që ta rrezikon që namaz, atë mund mund thimi se, uh, falë, të mëse ë mirëshë të vendosë sutra. Po nëse në xhami ku falte dikon ku nuk mund të rrezikohet namazi i tij nuk është obligative sutraja, kjo është ajë që më ndaj, Allah hë din, mas mire aftët. Po. Kemi një pyjtë, të të të të rejë në këdrojmë. Më raj, kam të të të vjatë, a kam shë oh, përblem të Allaho, më shumë qëftë klasës, jam së surat, për namazë. O, mashallah. O, mashallah. Ma shallah. E dhe, ko me shabon i përti, a është halal, a shtoblikim, kretë fëmiva, kretë fëmiva, me zikrim para se me flajtë. Po, inshual. Al, Amin e dhe uve, inshual. Salamu alaikum. Aleikum, salamu alaikum. A kam shpoblinë të tëtë, i kam tëtë vjatë. A kam ç problem që uamsej fëmijëve soret e namazit. Wallahi shumë kish problem. Shumë kish problem. Shum problem për ty do të thiet se Allah komëtroj ty e prindët tu. Allahu xhelalu vela inshallah komëtritn xhir komëtyap sukses. Ka të qend nga kjo mosh kujdesesh që shokëve tu t'u përcjellësh fjalën Allahu xhelalu vela. A ka mami se kjo? Atëherë po duhem se kesh problem të Allahu xhelalu vela. Kesh problem ti të, të madh bile. Edhe nëse tash kët çështje ndoshta më neer nuk mundsh me hetu por et tash fillo me hetu por nëse nuk futem me hetu ndoshta sot amar mend aty sa duhet inshallah ti me pun të armën allahu ka më të shpërblyer shumë shumë që më të paguallahu xhella për kët gjë që po e bën që po e humson shogut klasës më humson namazin më humso shoh të klasës për mendin allahut al xhell namazin dhikrin kur'anin allah kjo është diçka që Më duhet, ne jemi shumë në Agzon. Ne e kemi optimizëm që kë, këtu vjet ket dikur që shokët e klasës pa kompleks. Kjo është merësi, ka kompleks. Nuk e kemi vetëm ndonjë punë përkundësi. E një vetëm krenar që ka mundësi të hapson dikush fion Allahu jetë lavdi. Ndaj kish problem. Sepëkët duhave dhikat para xhumit për fëmijët nuk mund them se është obligative, por duhet miqnu. Duhet mosu miqnu. Allë nuk ganë kur zan xhumbi për shembull, pa i këndu ski gjëna inshallah. Por mundau që mos merrem me vllajt, pa i këndu disa për tyre bilespaku. Nuk e din kret, psuje a të kursin Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Kat mundau me msu. Ose dua të shkurtata që ti tek burë muslimanë. Sgjerë dy tre dua nga matleta që i kje aty. M'saj një herë për mash, ato thuj. M'snikoj kur ti forcon mirë, m'snikuje dy muje, muje m'saj edhe një. Kërë që fillanë farë të mirë me shtu nga një lutëja, e që kul bësh me flajtë me lutë Allah njëllë e ola me të rujtë. Me të brujtë Allah njëllë e ola dhe me të mëmësu që të kërë gjumë të këndëshëm, gjumë të ambel, dhe të të zjojshë rahatë dhe mirë. Allah një rujtë fëmita në e në bëftë prisëa, në bëftë fëmita në që të të mirë, e të harët që e përhapejnë fjallë Allah njëllë e ola, Kemi telefonat të të tërë që pratë? Selam alejkum. Alejkum, selam rëtulloh. Uh, kam dhe pyqe. Pyqe a parë është... A uh, bënë me thonë... Ma nëzatë, ma zëmë zë ka ndohë përshamë në qëtë dhoa kete që në që i përjetun jetë. Qoftë të malës e vogënë. Uh, me thonë, në realizëm atë që të punë të njërë që mundë gëzënë shumë. Në fërraqë dhëtë. Pyqe a dhëtë është, kur bon të i bën të të Uh, a mune me to më rëzë të bëjë për njërtonin dhe për uh, shkak të asë që më marrë njëzumë mund qitë punë. Që është shumë rëndësi. Dhe të ishtë ta me ditë uh, bukën që e që e që i së mëzdoj dhe a shkon pashta për se vo për amun me bërë njëtë të ato për një punë. Kaqë kësha, në të në mirë. No, të në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Po kërkimi të mira që Allah na jep ti o Zot, na mundso që të vazhdojmë këto të mira, edhe kjo është e mirë se ne ne po kënaqemi me këto të mira. Mira që më thon. Por mëmitë mbi gjithë është ç'themi o Allah, ato që e din ti që është mirë për neve atë na jap. O Allah, ato që e din ti që është e keq për neve, na largon. Kjo është më e mira që ti dorëzojmë Allah ato xhet. Mi po kështu sikurse përmen atë sa kuptova, nuk pa diçka të keqe në atë shprehje në atë formulë të absolutë që të themi Allahu xhe lëona ashtu apo. Ndërsa përkat më i dhon bukë zogëve nuk shkon poshtë ajo. Përkundazi, çdo thërmi, çdo uh, trosh të, të bukës që i jap zogëve, pulave, kujtdo qoftë nga nga krijesat e Allahu xhe lëuala ti ke shpërblim për atë punë. Nga se ka thënë Muhamedi sallallahu aleyhi dhe sellem, çdo gjallë që ushqen, ki për të shpërblim të sadakas, lëmuş. A daj trovaçi kem te shtëpia. Pse më djujt? Tash dimë dilenërin në ballkon. Vin zosht i hajn. I lën të ditore vin zosht i hajn, mos i djujin. Ja pulave. Ose në një mbetet të ushqimit ja ja jap në një në në një çanë po shambull. Ku do çoft? U shaje pse jo? Nga se përjetë këtu Allahu xhet leore ka mëna, ka mëna shpërbly. Vazdojmë maturti me inkuadrimin e telefonatave. Orna ola. Et et atë atë atë nga këtë fortshonë këtë. Orna orna ola, patë doja veç fal. Ëh, u bën shumë i mënaq me guri di sa dore. Ëh, komisjonet për të ngamel Arislam e kjo sot po po tashtes se se ti spechetis këtu nosha anëjuna apo pecike është atnos me me gurizë po më baj të nos me gurizë po jo unë nuk e baj të nos me gurizë po grua më fot pse të bash këtu nos me gurizë të baje atnos pjesës po po po është qartë është qartë është qartë po Përmashkullin është endaluar me bajt unazë të arit. Anë në në qovë se unaza e fejesis ose martiz është e arit nuk ban me bajt. Ari është haram përmashkullin. Edhe pëse është durat e fejesis apo martizis. Në qovë se gruja të ka dhonë durat, por e që të ka e përgruja s'ka guritëzi. E ti ki qenë me bajt me guritëzi, nuk ka gale. Nuk ka ndë një, ndë një sevap me bajt unazë me guritëzi. Nësë është pe argendit. Argent, Ja, yes, s'ka, nuk është sunet. Muhammed e Sasal nuk e ka pasë unë aznë me gurit zi, unë aznë ka pasë me vule, Muhammed e Sasal, ku ka shunë Muhammed e Rasulullah? Dhe i ka vullosë me te letra që u e ka dërgu më bretërve prisëve, të dërshmë kur i ka thirë në islam. Andaj, nuk di që ka ndë një argument që favorizën apo e bën më të levdruar unë aznë me gurit zi sa të pa gurit zi, ja, për kënë razi? Për këndër zi, ndaj, në <coughs> qovë se ki dhurat nga grua ja unazën, edhe që pëse është pa gurit zi, ata është ma mirë me bajt. Nga se me te edhe respektojnë gruan të ndë, ja dërshmonë dëshruin që e ki për te, ja vlerësën dhurat në që të ka dhenë, ndë aja është ma mirë me bajt, sësa, me bajt me gurit zi, Allahu edin mas mire. Kemi të rëna të të, të, të, të, të tërë e nëkuadrojnë, Selamun alejkum. Aleikum salaam wa rahmatullah. Deshane po, selam, mos kurbanit akika me prej dorë, na me prej dorë, po sa më sit lena apo më sit e lëshën. Po, është qartë, është qartë. Selamun aleykum. Përshëndetje. Selamatullah. Akika prehet ditën e 7. Në qoftë se fëmiu ka lind thonën, apo dita e 7 bëhet të dilën. Në qoftë se kanë lindtë martën, dita e 7 bëhet thonën. Ekstremat në nuk kushtas uhet me vendosin e emret. Na mundem emri me ja vendos çatu si lind. Pse na përgatit për hamr. Rol di kush për shkakun nuk mundem për hamr. Një kur kur radici do do të forzohet Allahu dhe, dhe Allahu me fëmijë, madje diim përmes enzimave caktuar sa or gjalla vëm, mo artmashlla po hamr, edhe përgatitin, edhe tëshet e posaçme për gjinën e caktuar, edhe emrin ja përgatisin si dal i kod ngaçm, të edhe tëshet edhe ato edhe emrin e kod ngaçm. Në jam një mund vendosë, nuk prish punë, nërso akika mund të pra deri në ditë në 7. Ma di në qëse nuk e kemi punë ditë në 7, që në dojmë ekonomikisht dapë, nuk këna mundësime apre, së prish punë, të ndojmë ditë në 4 metë. Nuk këna mundësime ditë në 4 metë, të ndojmë ditë në një senitë. Për shambullë, në qëse pas tri përpjikeve nuk këna mundësime, sigur një akika, atërë kur të që në bëhen punë të ma vonë, inshallah, e therë Ndë e kika nuk është e lidur me emrën e fmiut, por bënd tjenë të ndara si kur që e sharoha Allah edhe në mësë mire. Vërdojmë më tutje edhe pak, ku osë të nga kamritë dhirin fundë. Salam Aleikum. Aleikum, salam. E përshë ndërës është, dhe i thamë e bërë në pythje. Urnavla. E ndërës është me lojë me te në mështër i diko një kishë. I kishë bua kuhë dhe dhe më thome këtë lojë këtë d Dhe i sa me thonë, me orë puna për gjamii në i sërë Nuk e vejtë në eqë A më konë sërë në mërë të ujnë A për kisët që dy vjetë i ka më dhëku Nuk godreshin Pa e vendimin e kisës këtë që me po A është në regull t'je punë kësëllë Po Salam Aleikum, Wallo e shumë lejtë Aleikum, Salam Wallo nuk përdi këtë rastë Vështë, nuk është në regull me bo regull, për drejtësi Nuk është në regull me ka e di që nuk kanë regull, në që osë ata e meritojnë atë punë, ashtu, ka ty nuk e dihën atë qërësi. Por nuk lehoj që ata me uzurpun një vend që nuk është e tyne, kushtë do kofte, a kisha që do qofte. Edhe në anë tjetër, pësit duket i tërë populli e bartë një shgënjim për balë qeveritarëve tanë, kur bje fjale për kontributin dhe në islamit, muslimanve, me ndërtu ndë një objekt caktum fetar, me ndihmu bashkët si slame për, për me ndërtu dhejqë për projek caktuar në këtër temë si, si, si, si, si duket janë dëvanuar pak për shkak të shgënimi të masë që pobleko në këtër temë. Ndë mirë që ata të rëshikujnë në njëre këtë qëndrim të të tjure në këtër temë, qofë në bashkërën me bashkërinë islama apo qofë në muslimantë që të bënë në disa projekte caktuar në këtër temë, jonë dam por respekt shumitës, dhe që të rikëthejnë besimin të këtë muslimant, se më të vërtit, ata janë të përfacuarit e, e tyhne. Allahu edhe në mësë mire. Kemi telefonat të të tërë që vratë? Esselamu alaikum. Aleikum, selamu, rrhatullah. Khoj, uh, a kështë mujtë manajet, doksila, qëka do të me bo me njerët, për shemull që të shojnë rrugë me nje kërnaseve, të shojnë të fyjnë njërat në drëshme. Rëf, po, e qartë, e qartë, e qartë. Në qovë se dikosh nga shqetësën me fjallë, në qovë se dikosh nga bezdis, në qovë se dikosh shpif, në qovë se dikosh nga ofendën në basë të bindjeve që i kemi, në basë të pëmjës që i kemi, në qovë se dikosh shpif, akuzan për neve, lëshan fjallë rrugës, përshka këtë... Uh, dhe vëshmërisi e kemi e kështu mëralt, kjo nuk duhet nga shtesën. Nga se vëllaj për ketë që ka thojnë, nga kemi se vabët e ka lojnë mënu. Ata e një randë. Vëllaj, a njëri që të afendon për shkak të mjekërë që ki, a është një randë. A njëri që afendon një motërë muslimane për shkak të shamiës i e ko veç, për azit e të, të tërë, ajo është një randë. A i q E kur i njerantët në ashtetësojnë, qëka Allahu thëtë për ta? Wa ibadur Rahmanil Ladhina. Allahu Gjelloha thëtë, Rabta Allahu tjena ta të zëtë. Jem shuna al-ardi hauna. Eci në truk të qetë. Ata nuk i bojtë zdo maskujtë. Nuk e shtetës u nësken. Eci në të qetë. Nuk eci në mëndje madhësi. Nuk eci në duke pengu tjerë, duke shtu tjerë, duke bërë... Ja. Rabë të Allah të sinqertë janë të atë që e cënë bitok të qitë. Pas taj, ata jënë qitë, ata nuk e shtetun asken. O idha khata pe humul gjahil hun, e në qofë se dëshurën me komunikume ta, me ignorim, me nënqmim, me përbuzje, ignorantët Allah të thotë, ignorantët gjahil hun, si reagohin në rabë të Allah të kalu selama, thënë, po që, Nanduk kem ndërmend me rondë pozitin e juaj. Jo, ja, ne nuk vim këshkol. Na dhimse ni shumë vallallaj. Po, Ju mshiroim, po çka tju bëjm? Nuk kemam mundësi më atë për çfarë të bëjm. Ai ne nuk duhet të marr me ata. Duhet milion anash. Duhet me, me injironë të tërësisht. Mos morr me ata ndërmend. Hamnë kënu kur dukuri e madhe. Kjo mund do të dikonë diçka mirë, po mm, shumë rall. Shumë rall. Na këtu po jetoj me dhim që shumë senë te kalu elhamdullah për të mirë që anti kalu do të thotë nuk kthehen më inshallah dhe shpresojmë që këto që kanë bërë të kalojnë dal ngadalë dhe moste përsëritet më. Andaj esenca është të bëjmë sapër. Esenca është të bëjmë sapër. Ose, ose të kemë mundsi, nuk vihet ditën një ditën një konflikt që mund të eskalon pastaj edhe në një dhunë më, dhe më rad, dhe të madhe kështu më radh. Qëse nuk vjen ditë kjo ti themi ndal, pse po më thua kështu? Çka të ka mbarsur të bëj kështu? Kallera të të tushin, nuk, nuk mund të leja që dikosht të matësinam privatsinë time, këa është privat e jamja. A, a, a tje këtë pjë rogës tonë, ty pëse unë ka mjekër, a tje këtë pjë rogës tonë. A mës për të hargjit, oksigenin dikosht ty që unë përfalla më shumë, përshamë, më falu unë. Jo, atër, kështër e u lajmë pëndet u e masë mire. Me të mirë, me të mirë, me i thonë, përshme të qëtësi, këja të th A kish ndjafshëm e kët dikan ti thu, "T lutem mos u mshëtsa." Më nëse nëse ty të ka mbodhi diçka. Nëse nëse ndoshta të kumboz lumë, sa të kum, kum dëmtu te ku nuk e di. Këshilla më burr, ta kthej hakun, ta kthej borçin. Mirë po pas borx, nuk e di pse ti hin borsën e pasoj me këtë shpiftje. Po ne e sensë është të bëjmë sabr. Ne e sensë është të bëjmë sabr, kjo është më e mira. Kjo është më e mira, nëse nëse nganjëherë mund ta kshlojm dikën që të ndalet Atara, pse jo, edhe këtë, edhe këtë të bëjmë, Allahu edin, mësëmiri. Nuk e di, po regjia nga bërë me di e se inkuadrojmë edhe pytin e fundit përsonë të ordënë e? Selam, alejkom. Alejkom, selam. Uh, Hojtë ndërëm, unë e pata me bu një pytje, i kam dytë jemë, njeni uh, është të më dhe dhe që harë, njeni pësëm dhejtë ai zë fëmit po shkojnë shkollë nuk thon rrin namazet me i fal me rregull edhe unë kur po vij prej punës po dua me fal ka neka 2 ka 3 namaze për më një herë se kur ke shkoh haman shkurt pak më vështirë po po an pun nuk po kemi shansu me fal as fëmit në shkollë kur vet fundit kur po mripi punës edhe djali pri shkollës po mripi nat me nxon i tindin Po. Etash u uh, pa fal drekën, aguzojën me fal edhe djali, për shembull i ki ndini herë. Po. E mandej me akşam me fal, një her ka zako drekën e tan akshame. Po, e qartë, e qartë. Se unë pë, po po du, për shembull, me fal drekën, dhe sa të fali drekën, kur po du me fal i ki ndin, veç po më zana akshame ti e fali ki ndin. Po. E qartë. Edhe kom dhe gju që është, nuk është mirë me u falë pak para akshomi. Ta shumë nuk kodi, gjuna, po di, a e kom gjuna, nga boj që po falë në natë koha jo. Pojnë shallah, e qartë është pita shumë do t'japin për gjithë, ta shi në shallah. Shallah. Falem dherit, azi, selam aleikum. Aleikum, selamatulloh. Unë e fola dhe merë për namazin, tharë që duhet me insistu që më falën kohë. E po që masë, më falën kohë. Ta që se në ikë namazin, asenca është që me i rendit namazet sipas rendit që si kanë, më fal drekën, pastaj iken din. Nëse falim drekën dhe pastaj lidhëm në ikindin dhe reca dytë apo tret, hena kshami sprih pun te ke zonë ikindin. Qase Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk na ka kuzurzu që ta zojm drek namazin ku ne vet, por ka thënë mjafton i reca të me zonë brenda ku os vet, llogaritet se e ka zonë në ku ne vet. Qase ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam men adraka rëkaatën minë el-asri, këmële një grube shëms, fëkët edrek e sëla, kush e zënë njërë qatë nga i kindija, para se të prendon dili, logaritit se e kazën tër namazën, nda i njërë qatë e ka falë veç, para se mi jakshami, e pasla i kahi jakshami, ati nuk i nxetë kaza, por i nxetë në kodë vëtë, nga sa e është lidhë në kone vetë. E fakti që, këndë gju se, në kohën kër për ndëndilë nuk leot me falë namaz, kjo nuk ka të bëjmë e farzë, kjo ka të bëjmë e na file, nësë farzë i falët një gjithë do ko, kur të ne e pëtë mundësia më falë. Farzë i nuk ka ko të ndalume kër falët. Por farzë i falët një gjithë do ko. Po, nuk është e pëlqyrë që me qëlim të ashtuim dhirin këtë ko, pa të shumë kjo është e, e, e urejtur, por në zë puna, dhe të ro per ndimi i dilit dhe të ndaluarit më faln këtë kohë nuk vlen për farsë. Kjo fliem, kjo vlen, vlen vetëm për namazet vullnetare, Allahu e di më së miri. Dhe kështu të shikohet ndëruar pyetje pas pyetje, minut pas minuti, erdhën deri në fund të kthimit emisioni edhe sonte. Duke lutur Allahun e Allah mbanduar që na pranon tëra që e bëjmë në këndërtim. Qoftë ne nga kjo pjesë apo qoftë ju nga ajo pjesë atë që pyetni dëgjani na nderoni me për cilët e juaja dhe inkodrimet e juaja, të gjithë dhe e lësë Allah në manuar që Allah të në është përblen. Në i falë më katët tona. E lësë Allah në manuar që në ruhen nga gjithë e keqë, në amësën fenë, në amësën fenë në një të drejtë, dhe të në mundësën të praktikojmë në një të drejtë. Qëtë të qoftë, ne këtu duhet të ndahme, dhe në të kemi nashëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.